Capitolul 5. Pace pentru conștiința vinovată Dar Isus a zis femeii, Credința ta te-a mântuit, du te în pace. Luca 7,50 Această femeie sărmană nu făcuse nicio o faptă bună care să o recomande înaintea Domnului, ci cu o pocăință sinceră a sufletului, a venit la el în momentul în care a fost convinsă de păcat a crezut în puterea lui de a ierta și a fost chiar în acel moment iertată, deși păcatele ei erau numeroase. Se pocăise. Sper, prietenul meu păcătos, că vei avea în acest exemplu orice încurajare posibilă ca să faci același lucru, pentru a putea obține aceeași binecuvântare, aceeași îndurare, aceeași iertare, Cristos este dornic chiar acum, la fel cum a fost acum 2000 de ani ca să primească și să ierte orice păcătos care vine la el, pentru a-și găsi adăpost și odihnă. Faptul că păcatele tale au fost unele dintre cele mai groaznice și au continuat vreme de mulți ani, nu reprezintă un obstacol pentru puterea, dragostea și mila lui Hristos, căci acestea depășesc cu mult păcatele întregii lumi. Femeia care venise astfel la Domnul probabil că fusese unul dintre păcătoși cei mai notorii, cei mai de jos și pentru mulți ani. Cu toate acestea, ea nu a fost respinsă și nici mustrată, iar păcatele ei nici măcar nu au mai fost menționate. Ezechiel 33,16 În loc să fie respinsă și să se întoarcă în stricăciunea ei, ea a descoperit nimic altceva decât dragoste și îndurare, iertarea vinovăției, iar ceea ce Domnul i-a spus a fost, «Du-te-n în pace Se poate ca acest pasaj să cadă în mâinile vreunei sărmane femei care este la fel de contaminată de păcat, la fel de afectată de o viață întreagă trăită în nelegiuire, dar iată că nu există motive pentru disperare. Hristos este încă același plin de milă, plin de adevăr și poate să mântuiască în de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Evrei 7 cu 25 Orice păcătos penitent care caută iertarea păcatelor lui cu dorință sinceră de a se lepăda de ele, va fi iertat într-o clipă. Domnul este întotdeauna dornic să ierte.